Då säger jag hej och välkomna till premiäravsnittet av denna nystartade podcast kallad Filmixen, Där vi kommer att snacka film Jag heter Patrick Linderholm och genom teknikens under har jag också med mig Viktor Gärner Tjena tjena Hannes Kindonen Jo, Och Rasmus Svoltmar Snuvig som vanligt Japp Idag kommer vi snacka om den senaste i raden superhjältefilmatiseringar från förlaget Marvel Nämligen Captain America, The First Avenger uh, Captain America är också den sista filmen inför Marvels megasatsning The Avengers Vilken vi kommer att snacka mer om efter vår Captain America-diskussion Innan vi sätter igång vill jag bara säga att detta är som sagt vårt första avsnitt Som ni tycker att ljudet eller någon annat tekniskt är dåligt Eller att vi bara inte har något bra tugg i våra diskussioner Så försök vara förstående, förhoppningsvis så blir det bättre Innan vi börjar vill jag också påpeka att det kommer förekomma en rad spoilers för filmen. Då kommer då vi kommer ha en djupgående, eller i alla fall närgående, diskussion kring den. Eh, så har ni inte sett Captain America så gå se den och sedan till det här avsnittet. Eh, en del spoilers kommer också förekomma kring alla de Marvel-filmer som ingår i uppbyggandet av The Avengers. Så har ni inte sett Iron Man 1 och 2 The Incredible Hulk och Thor- så föreslår jag att ni sparar denna podcast till en senare lyssning. Och med det sagt så sätter vi igång med vår analys av Captain America. Rogers, Steven. Just give me a chance. Sorry, son. I'm saving life. Wars are fought with weapons, but they are won by men. You just don't know when to give up, do you? I could do this all day. Our goal is to create the greatest army in history. I should be going with you. Look, I know you don't think I can do this. This but... isn't a back alley scene, it's war. But every army begins with one man. Five tries in five different cities. I can offer you a chance. He will be the first in a new breed of super soldiers. Där hörde vi ett smartprov från eh, trailen till Captain America. Eh, och vi börjar med Victor. Vad tyckte du om filmen rent, rent generellt? Jag tyckte att... Förmodligen faktiskt så tycker jag att det är den bästa Marvel-filmen tror jag. Så jag tycker om man säger superhjältefilmer som helhet så håller jag ju både... I alla fall Vefa detta och, och Watchmen håller jag ju före. Men alltså den här var verkligen riktigt, riktigt bra. Så den, jag tycker den spöar Iron Man och jag, alla i de här som... Alltså Marvel Movie Universe då De som leder upp till The Avengers Och The Incredible Hulk och Iron Man filmerna Och alla de där Jag tycker den var jättebra Alltså Ren sommaraction, äventyr Alltså det ska ju vara lite den här Raiders of the Lost Ark känslan Och det tyckte jag faktiskt man fick Och Bra skådespelare, helt okej okay manus Ja jag tyckte den generellt En riktigt riktigt bra film Väldigt värd att se på bio Yes mm. Eh, Hannes, du är ju lite av serienörden av oss Ja Alla v Vad tycker du om filmen? Nej, men jag håller med Victor, jag tycker den var riktigt, riktigt bra Men inte den bästa av Marvels filmer okay. Det håller jag fortfarande Iron Man som den bästa Räknar du då Marvel, alltså Avengers? Nej. Nu... Marvel eller alla Marvel? Alla Marvel Okej. Okay. Jag tycker nog första Iron Man är bästa okay. Men det var riktigt bra Ja, oh, som man sa, sommar blockbuster Bio-popcorn-underhållning och... Alltså den försöker ju inte Något annat än vad den är Nej. Och den är trogen serierna och, ja. Har du läst serierna? Nej, alltså jag är, är ingen galet Captain America-fan Jag läste Captain America-year-one och grejer här saker typ. okay. Men är det ungefär Liknande känsla? Jo, alltså det är det det alltså. Man får ju den här comic-feelingen om man ska se Ja inte som till exempel med Nolans Batman-filmer. Let's not go there, man. <laughs> Nej, det sparar vi till en annan diskussion. <laughs> ja, är... Men uh, något uh, särskilt du vill uh, anmärka på? Så tycker du är bra. Okay. Uh, Rasmus, vad tycker du? Uh, jag tycker att filmen var väldigt medelmåttig. Uh, Typiskt två av fem filmer som Uh, jag hatar estetiken i filmen Jag tycker att CGI-effekterna var jättedåliga Och uh, jag har inte riktigt tyckt om Några Marvel-filmer jättemycket Förutom för, för första Iron Man-filmen Förutom det så tycker jag tycker inte jag om uh, Dem så jättemycket de, de, Några är liksom typiska treor Som Maximum First Class Som blev hyllad av typ alla kritiker uh, <clears throat> Mats Karlsson uh, uh, Och uh, och så vidare så, ja, Jag har inget speciellt att anmärka uh, uh, Så förutom Irriterande CGI som uh, Att han såg liksom, uh, Jätteliten ut Helt plötsligt och var rätt stor Helt plötsligt Och, uh, och sådana grejer Och då menar jag inte själva så här att han var liten i början Och sen blev stor För det är ju själva story Men, uh, men jag menar att uh, när han var på ett fordon Till exempel i början av filmen uh, När han uh, liksom ligger på taxitaket Uh, där tycker jag till exempel att han uh, Ser jätteliten ut Jämfört med taxitaket Han, jag menar, han håller ju uh, uh, Händerna utsträckta För att få tag i liksom, fönstren uh, Och hur uh, Om han är, vi säger, hur lång kan han vara uh, Vad kan han vara, drygt två meter ja, uh, Ännu större 81, Så, han är. Inte Så större Nej men jag tänker Eller... att han, han ska ju vara Väldigt lång och, och han, han Växer ju liksom i den här ja. ja. Jag tänkte aldrig på det faktiskt. Alltså, proportionen där mellan taxin och honom. Jag hade inte märkt det, Nej, det alls. Alltså, det. Heller... Nej, inte heller. Nej, men jag heller. Jag satt i alla fall och tänkt på det. Och, och jag, om, om han skulle behöva det, liksom, händerna utsträckta. Man ser ju att armarna är lika lång, långa som en själv ungefär. Men taxibilarna var väl helt generellt större i 40-talet än vad de nu. Det är en riktigt fet taxi i vilket fall. Alltså, det är de här ja. gamla Ford-taxin. Jag, jag, jag, jag tror knappast att hela han skulle få plats liksom, att ligga utspredd på ett taxitag. Nej, kanske inte, som man gjorde. Men ja, det, det var i alla fall det jag tänkte på. Det mm. var väldigt mycket sådana grejer i filmen igenom Så ja, jag var riktigt missnöjd med, det. inte för att jag hade stora förväntningar med tanke på att posters och allt annat såg väldigt tråkigt ut, men ja. Men alltså mm. som jag, jag, jag, jag tänker på direkt när du säger CGI där, alltså jag tyckte alltså det, det var ganska som du säger, ganska medelmottig CGI. Det var ju alltså mycket de här som du säger i fordon och sådär. Greenscreen-arbetet och så när de åker bil Och, och såna här grejer Det ja. känns ganska medelmåttigt Men annars, alltså det, man måste ändå säga Det här när de gör honom liten I början, alltså kroppsmässigt liten ja, det, var... det, det tycker jag är helt fläckfritt gjort alltså. ja, ja, det är sjukt, ja, det sjukt imponerande frit. Att de har fixat det För det känns som, känns som att de har lagt all kräm där liksom, Alla pengar, alla resurser Och det har verkligen gett resultat Den blir, ja, det, det blev sjukt är. bra Det var fläckfritt. jättesnyggt det, det håller jag med. Uh, Om man jämför med till exempel eh, Tron Legacy den Ja market. den klickade där Je eller? Jeff Bridges, gjort en ung Jeff Bridges Ja visst eh, Det ser ju bara horribelt ut så. Precis. Men jag såg en Men... bild faktiskt För, för jag, jag trodde också det var liksom typ Tron Legacy, Benjamin button stuk Att de har tagit eh, skådespelarens ansikte Och klistrat på Men det har de inte utan det är en annan teknik De har tatt, de har filmat Chris Evans Alltså att han sitter där Sen har de bara krympt honom typ hela kroppen I datorn. Jag såg en bild, jämförelsebild på det här på internet någonstans. Jag vet inte var den är exakt men jag kan, mm. kan visa den senare. Han ja. har ingen möskling, mager ut eller någonting. De måste nästan sminka eller så här. Uh... Bara tagit bort det. Ja, visst. Jag är nästan säker på att det är någon annan skådespelare som. Ja, ev eventuellt vissa scener kan det vara så. Men just den bilden jag såg, jag tror den är på eh, Wikipedia-sidan, Captain America The First Avenger, den engelska Wikipedia-sidan. Så om ni går in och kollar där så ser ni om ni scrollar ner till production så ser ni den bilden när.. Det är Chris Evans, han sitter med Stanley Turchis karaktär. Eh, Eski, Dr. Eskin eller något sånt där heter han. Mm. Och de sitter och pratar där, i, de sitter i varsin säng. Och där har han i alla fall, där har han i alla fall stor från början. Och sen har de krympt ner hela honom. Alltså armar, kropp, ansikte, allting. Så att det är ingen alltså inklistring av ansiktet. Och det är därför jag tror att det blev bättre resultat. Det känns ju nästan som en mycket jobbigare process. Absolut. Att krympa ner honom ändå liksom... Bara klistra på ansiktet Ja det känns som en lättare variant Samtidigt måste de ju göra Allt det här den här motion capture biten då Det slipper de ju med även så han kan ju bara skådespela Och sen så bara krymper de honom sen Så jag tror det är kanske jobbigare Men ändå billigare va Alltså all den här Men det behövs ju ingen kamerateknik Eller annat material för att göra Alltså ha honom mindre Om man använder den tekniken att man bara krymper honom Men ja hur som helst Så ser det ju jävligt bra ut Absolut, verkligen eh, Jag skulle bara fråga, såg ni alla Filmen i 3D? Ja, ja. Eh, Vad tyckte ni om 3D? Jag tycker 3D ja. var riktigt bra eh, Jag störde mig inte på den överhuvudtaget Jag brukar störa mig på det för att jag brukar I Sverige, eh, till skillnad från USA De känner sig real 3D Och det är rätt annorlunda Mycket, mycket bättre eh, Men i Sverige så brukar det vara väldigt eh, flimrigt Som man såg mycket på Pirates of the Caribbean eh, 4, om Stranger tides heter jag väl. Yeah. Uh, I alla fall uh, Det är mycket flimmerigt och rätt mörkt Men den här med tanke på att uh, Hela Marvel Alla Marvel filmer är väldigt ljusa I estetiken så uh, Blev det rätt bra med 3D Tycker jag Ungefär som uh, Thor jag är ju allmänt emot 3D så att jag tycker, det är, jag tycker det är jobbig teknik. Men alltså för att vara en 3D-film så var det bra 3D. Jag håller med om det. Och det är ju faktiskt imponerande för att jag tror Pirates 4, On Stranger Tides, den är filmad i 3D. Och det är ju inte Captain America, den är uppkonverterad efteråt. Och 3D i Captain America är så mycket bättre som du säger. Alltså, On Stranger Tides var verkligen värdelös 3D. Och, men alltså det är ändå det här att Alltså jag ser den, jag bor ju i Kalmar Och ser den i Kalmar och där kan vi inte välja Om vi vill se den i 2D eller 3D Utan vi har ju bara en salong, en stor salong Och där blir det alltså antingen 3D Eller så ser man inte filmen Så därför känns det så tråkigt att vara tvingad hela tiden Och jag känner ju det, ibland tar man av sig i Glasögonen för att vila ögonen lite Och då känner man ju direkt, av vad skönt det är Att inte ha 3D-glasögon på sig Och bara se filmen liksom. Så jag tycker men... det fortfarande 3D är så Jag tycker det är jobbigt ja Jag tycker inte glasögonen är så jobbig Egentligen ja, det, vara lite det, det, som jag ja, det som jag tycker är jobbigt Är själva undertexterna Att det skulle vara väldigt skönt Att, ha, att kunna se en 3 d film Utan undertexter För de förstör ju liksom, om man liksom Jag fokuserade liksom bara på bilden Och försökte se djupet Och det, ja. då blev det liksom mycket skönare upplevelsen Att liksom läsa undertexterna samtidigt För det liksom förstör djupet i filmen Eller liksom i bilden ja precis eh, när man ser så men man läser dem ju automatiskt liksom. ögat dras hit så precis det, jag såg... det tycker jag är irriterande mm. jag såg ju jag vet inte om ni såg Toy Story 3 på, på bio men den såg ja. jag och där var inga engelska undertexter på vår visning så där var, eller engelska, svenska undertexter på vår visning så att, eh, den slapp jag och det är ju jätteskönt som sagt men det, det blir ett större, störande moment med undertexterna Mm. Ja, jo, jag håller med och uh, min bästa 3D-upplevelse var ju Transformers 3 i, uh, i 3D på IMAX också. I, I, i New York? Ja, precis. Och mm. uh, det, det var helt fantastiskt. Ju. Alltså den tekniken som de använder utklassar, nu låter jag ju som värsta New York-fanboyn. <laughs> men, uh, men den tekniken som de använder är ju så himla mycket bättre än Sverige. Och det är tråkigt att vi inte har någon IMAX-biografer. Uh, det kan vi gå in på någon annan gång, men... Uh, det, det hade varit coolt att se Typ Captain America Med, med real 3D Och eh, filmad i 3D Och i IMAX Det hade varit en helt annan upplevelse tror jag ja Men visst jag, jag, jag skulle aldrig ha tyckt om Transformers 3 om, den, om jag inte hade sett den Så Hade jag sett den i, i vanlig så här, 2D eh, i, Hemma i Sverige så hade jag inte varit Lika inne i filmen känns det som eh, Så jag tror att det påverkar Väldigt mycket det här med, med vad för sorts teknik man använder Och det är alldeles intressant Ja eh, Hur som helst eh, För att gå vidare eh, Jag tyckte också filmen var Ganska bra, jag hade inga Förväntningar som helst Egentligen, det här var typ den Filmen jag såg minst fram emot Av alla Marvel-filmer som eh, Jag var mer pepp på Thor Än den här eh, men jag tycker fortfarande att den här var Ganska bra Den var inte såhär superbra, jag tror inte jag gillar den lika mycket som Victor eller Hannes Men eh, jag gillade den ändå Den hade Jag tyckte Chris Evans fungerade ovanligt bra Han känns ju som en lite Trä i skådis Annars Eller ja, kanske det, det, han, han, hans han utseende Han känns som en typisk com skådis Ja precis, det ska bara bara det bara The good looking guy liksom. ja, så han, alltid... Att han har noll karisma Men det jag tyckte var skönt också är att han kör alltid den här, han spelar alltid den här um, lite kaxiga alltså versionen Ja, lite här, comic så, relief Ja, lite comic relief karaktär, ja precis ska vara Typ lite, som, han har, ju, ja, han har ju spelat en annan Marvel karaktär, han var ju med i Fantastic Four Ja mm. precis, det är ju raka motsatsen mot den, mot den här, det är ju Fantastic ah, Four du tänker på precis. eller Ja ah, precis Johnny, vad heter han? Jo, Storm heter Johnny Storm, just det Mm uh, och, han, och där är han ju också en sån riktigt käftig karaktär Men det tycker jag är jätteskönt För här i Captain America så jag kör en helt annan roll Alltså det ja. är mer det här Alltså straight up guy liksom Ja, eh. jag var också väldigt Alltså så här. Um, jag tycker inte alls Chris Evans Skulle vara en bra Captain America innan så här grätt ut i många filmforum Typ du menar, den här ja, det är Ungefär jag, som det, det heter Ja men så här, castingen till Chris Evans Alltså på Chris Evans för ja. alltså när man ser den, han är inte, han är inte speciellt bygg guy alltså man typ, är inte så tusios eller så men han är ju väldigt han har lagt på sig mycket och och jag tror det också det spelar inte mycket. Ja, det skulle också jag tror det också det skulle vara mycket. Alltså comic relief alltså om man sett typ så här fantasyform men han är väldigt han är väldigt lugn i Captain America. Ja, precis. Alltså inget Att, Det är lite på mycket också men alltså Helt normal snubbe Alltså in, inte det här käftiga, utan bara det, det, är ju, det är ju så jag, jag har inte läst serierna på det sättet som du har Hannes Men jag vet ju det att just Captain America Ska vara den här väldigt eh, alltså, Lugn, moralstark Karaktär liksom alltså, mm. ja, Inte någon sån här käftig Alltså mobbare Som de säger i filmen De, de med ju det med mobbare liksom, mm. bobbis, alltså. vad, vad tycker ni om den övriga Casten Oof uh. Jag har bruden, ja. vad heter hon? Haley Atwell det var skitbra mm. Och snygg Och oh, oh, oh, oh, oh. oh, sen uh, Cooper, eller vet han? Dominic Cooper, ja, som, oh, som, som Tony som Starks, Starks farsa, oh, farsa Ja, Arnens Man blir väldigt glad när man när riktigt vackra kvinnor uh, Är riktigt duktiga skådespel Skådespelerskor <laughs> också <laughs> <För trycks> att, uh, Många tjejer det, Jag tror att det är en stor anledning till varför Det uh, är så många manliga skådespelare Som är mycket större Alltså det finns ju typ Meryl Streep Och en himla massa andra men, men Som inte har lyckats på grund av deras utseende uh, jag, jag, men Meryl Streep har ju lyckats Ja, ja men, ja, men ja. hon har inte lyckats på grund av hennes utseende Nej, nej I min mean, come on, look at her Nej, jag ska ja. Men, ja. <laughs> och vet, uh, I alla fall, ni förstår vad jag menar Typ Natalie Portman och så, hon är ju skitsnygg också Hon är jätteduktig svårdespelerska också uh, ja. Och jag tycker att det, det är jävligt roligt för, för jag har blivit så trött på skäggar som plockas in bara för att de är snygga och så gör man Transformers 3 host. Hon var mycket bättre ja. än Megapox i och för sig. Side note men. Ja, ja. Jag änsat Transformers 3 men... ja. Och hon ja. var också britt, precis som i Captain America. Ja. ja. ja. Intressant. Men. Comedians vuxer är väldigt bra tycker jag. Vem sa du. Stanley, Stanley Tucci och uh, Tom Hiddleston. Ja. De var också fantastiska. Ja, alltså, Stanley, Stanley Tucci han. Han är ju en riktig karaktärskådespelare. Ja, ja visst. Mm. Och uh, det är intressant för att han... På en gång så känner man liksom av honom och han dör ju ganska tidigt i filmen. Ja. Fast man blir ändå berörd av det, det ögonblicket. Mm. Ja, visst. För och han, vi... han, han, han påverkar Eller liksom han berör den karaktären. Ja. Uh, berör ju liksom. Och jag tyckte också det var... i uh, The Lovely Bones. Ja, helt okej okay, i alla fall, men... Ja. Men jag, jag tänkte på i filmen Som du sa när han dör då Det är ja. en, en rolig grej faktiskt För då tänkte jag Ja nu kommer det här nu, nu, blir det, nu går det ut för här För att nu kommer det här klassiska Det här riktigt smöriga Alltså han ska hålla ett tal Innan, ja. innan han dör Men det gör han inte det är skit bra istället, istället så bara pekar han Han pekar på honom va Han pekar på hans hjärta han Ja precis så, och, och sen dör han Och det är så jävla bra Det tycker jag var jättebra så man jag, jag väntade på att, att han skulle säga något där Ja visst jag och också Det var liksom beskriande att han inte gjorde det mm. Mm. Äh, Det finns några sådana sköna riktigt Där de avviker Jag kommer tänka på det här också Ni, ni så, typ när han, Du snackade om det här med taxin innan I den jakten Så på slutet så tar den här skurksnubben, han tar ju en, en, en liten pojk och slänger honom i vattnet. Ja, det är så himla bra när han säger så jag Han säger I can, yeah, I can swim, go get him alltså, här, de, de driver liksom med de här mm. vanliga eh, normerna liksom. så det är ju bara det att in. Ja, det är sällan ja, ja, För annars är det ju den typiska liksom, ska han rädda ungen eller ska han springa och ta skurken? Ja. Alltså ropar ungen bara. Liksom. är ja, I ljudet, can swim, det då? händer något med lite ljud Patrick. Vi klippa bort det där, jag hade hänt något, det är jättekonstigt. Ja, okej. Okay. Hör ni mig bra nu? Nej. Nej? nej. Det, det är så här laggar. Och... Robot typ. Okej, okay. fan vad... Jag håller på fortfarande. Ja. Ska jag, ska, jag... Bara... ska jag bara lägga in flika så länge om Tom Lee Jones längre? Gör det. Uh, nej, men nu ska jag Nej, men i alla fall, jag, jag tycker att eh, Vi pratade om det här med Comic Relief tidigare och att Chris Evans eh, var eller icke var det com, Comic Relief, facket jag tycker att Tom Lee Jones Han var verkligen eh, Comic Relief i den här filmen Till exempel i, eh, i Slutet där, när han ska hoppa på eh, Hydras så sådär, eh, Flygfarkost liksom ja, just det. Och, eh, och han säger I ain't gonna och sådana grejer Han var ju alltid den som hade lite Comic Relief hela tiden ja. Uh, och jag, jag har alltid haft lite svårt För Tommy Jones faktiskt uh, Jag tycker, han, jag tycker han, alltid han är bra faktiskt Han har i No Country for Old Men Sunset Limited och så vidare Men i sådana här filmer passar han verkligen inte tycker jag Jo jag tycker för han är så Han känns som den här heljutna amerikanska generalen som är. Liksom ja såhär, jag håller med i han, han, American, han är född att spela den rollen alltså. ja. Och det är, ju lite, och det är ju lite den i, i, i No Country for Old Men också Ex Samma roll fast lite mer Lite mer seriöst där kan man Lite mer Texas uh, dude jag, jag tycker att uh, uh, Vad var det jag skulle säga nu Nej, Jag glömde jag bort Fuck. Men uh, han är ju så jävla typecastad egentligen jo. Uh, Men jag tyckte ändå att det passade Ja, jag det går bra. Ja visst, verkligen Sen fick vi se Richard Armitage han Ja just som... det, i The Hobbit är han med va? Ja han spelar ju Thorin i The Hobbit mm. han, Det är han som vi snackade om den här taxijakten där som, Ja, den tyska första skurken Kan man säga Ja och på tal om skurk, vi har ju inte snackat om Hugo Weaving, som är helt grym. Helt ja. tycker jag som... En som av mina alla, det. Ja, visst. han var ju han var inte alls bra. alls bra i den rollen, tyckte inte jag. Nej, inte. jag det. håller med. Nej. Jag, ty jag tyckte det var skit bra. Han verkar ha hur kul som helst. Och ja, verkligen kul, bara, ja, men alltså, inte så här... det har gjort så bättre än någon annan. Jag förstår de inte de så på hans... Men alltså, jag tyckte det var jättebra, verkligen. Jag, ja, men, det... jag, jag gillar inte... Jag tycker det var att uh, han uh, Hydra, eller... heter han Hydra, eller Red Skull... Red skull. Alltså, Hydra. Hydra är det Själva Nazisternas typ science department Okej, okay, okej, okay. för, för Red Skull Jag tycker äh, masken som han hade äh, Eller den röda skallen liksom. Mm. Äh, jag tycker den var jätteful Och jag irriterar mig som fan på den Och det var lite, lite för lite detaljer kanske. Och så var det jättetönt med den här Hyll Hydra Och har ah, tar upp det... båda händerna <laughs> Det var ju trådigt. Och knutnävar istället för... Ja, det Ja, Två knutnävar rätt upp i luften Ja visst. Men hans mål är ju att Han vill ju få bort Hitler Han vill ju alltså, ta över hela världen istället. Han vill ju bli den nya Hitler ja, ja. Så då kör han dubbel hand istället så Ja precis, så jag förstår inte Alla det tror, tror att han är krok Så bara, oh, this dude is more badass För han hade <laughs> båda händerna. Liksom. Ja, ah, okay. ja precis Nej men jag tyckte Hugo Weaving var jättebra alltså. och alltså, på tal om Hydra Red Skull det är alltså, en speciell scen i filmen den här eh, första scenen med Red Skull eller med, med eh, Johan Smith eller vad han heter ja, Smith. Ja, eh, den första scenen när han kommer med bilen och eh, alltså det här Hydra loggan på bilen Kommer ja, som, i 3D. -en. Det var riktigt bra med 3D. -en. Det var mm. sjukt coolt när den kom ut liksom, genom skärmen. Mm. Uh, en grej som jag gillade med Red Skull-karaktären uh, Det var själva re revilandet Av hans röda skalle ja. uh, När de är inne i fabriken där Skit, Och, och så, så, så slår han till honom Alltså Captain America slår till Red Skull Så att det Under överlocket så åker det typ ner lite ja, Så att man ser inte det. Mm. Och det som jag gillade var att man, Det var liksom inte så att man fokuserade på det Att Karna liksom ja, zoomade in Så man bara, åh oh, shit utan Nej, det precis. liksom gjordes inget åt det Så att man liksom bara Vad fan var det som hände där liksom ja, man Och så, det sen, det. Efter det, sen efter det så Chris Evans Reagerade ju lite på det Eller typ så såhär, ja är det äh, gör han det? Ja, jag tror det, okay. jag det. Men vad okay. äh, ja. jag håller med, det var skitbra Det är här riktigt otäckt, alltså riktigt äckligt Såhär Ja, det ah, precis, det gav en liten extra touch det, ja, dog, det dog ju när man såg den röda skallen Som såg ut som en lego uh, skalle typ Nej, nej. Så som Jim Carrey i The Mask. Fast ja. det var mm, nej ja. jag tycker Jag tycker det såg bra ut. Faktiskt. Ja, det tyckte jag också. Men det tycker jag Jim Carrey gör också i The Mask. Liksom. Så att, men, ja. Ja. Ja. Ja. men en så karaktär i Captain America som jag har varit jävligt glad att se. Det var ju, vad heter det, Neil McDonough, eller vad han heter. Ja, eller hur ja, det Dagarna. Ja, det var riktigt grymt. Jag har ju ingen aning om vem mm. den karaktären är. Men... Han är ju med i någon av mm. de där Howling Commandos, Captain Americas team typ. De fick väldigt lite utrymme det var ju Jo jag vet Men han, han är så cool Alltså Han såg så bra ut Även om han fick se så lite ja, Hans hatt och ja. Mustache men vet ni Den skådde sin uh, Jävligt ja. skön också. Han hade riktigt ja, bra I Band of Brothers Men om Marvel skulle ha haft ja. Rättigheterna nu Då skulle jag ju sett uh, Alltså Logan Wolverine Som en av dem Hall Commandos Seriöst? Ja I, i, Alltså i grund Alltså i grund ja, Alltså han, han, han, är, är, han är en av The Hall Commandos Okej okay. Intressant, det visste inte jag alls. Nej. Men yes. eh, på tal om skådespelare, eh, såg ni, upptäckte ni Stanley eller? Ja det gjorde jag. Det var <laughs> ah, men ah, jag den, det den var inte... ganska klockan Den var ganska skön. Ja. Väl, det måste vara hans kortaste va, hittills? Eller hur? Ja. ja, alla är väl kort. men en och Aj, Det här var typ en sekund i kameran på honom, med. en två sekunder max. Mm. Men det att tycker jag, jag nog var den skönaste efter att han var 20 Hefner i... Ja, den var skön också Men... Den här var ju bättre än den i Thor, tycker jag Jo, ja Ja, vilken var det i Thor nu då? Det är när de dricka i annan, eller? Ja, precis, han är ja, en truckdriver truck truck truck truck truck. ja. Men grejen är ju, Stanley har ju inte ens skapat Captain America Nej, just det Det var ju han, Jack Kirby och... ja. Vad... ja, det var Jack Kirby Men jag tänkte, han har ju ändå skrivit mycket så... Ja och det är ju Marvel-flagg och då är ju han med Så är det ju Och det är, det är jävligt kul tycker jag att kolla på de här Youtube-filmerna Där de har satt ihop alla och så. här. Det, det ja. blir, som en, blir som en röd tråd igenom Precis som de här små, alla lite, små easter eggs och... Lite på skådespel för nerden också. Precis Varför står uh, Stan Lee som skådespelare I The Amazing Spider-Man som Stan The Man? Han är Stan The Man Ja han gör väl en cameo då Som Stan The Man ja Okay. Han, spel, han spelar ju sig själv i Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, det vet uh, jag inte. Han får inte komma in på bröllopet. Han får inte komma in på en fest. Det var just på det bröllopet. Ja, eller just det. Så är det. Han var "I'm Stan Lee, I'm on the guest list" eller något sånt där. Bara, "No, we can't find you" eller något sånt där. De ja, var så. det var riktigt Men. bra. Ja, det var skönt. Han är ju med från ända sen från första ex med en film, Ja, det han. När han kommer på stranden då. Ja, han kommer upp på stranden. Han den här senatorn eller vad det är som har varit. Mm. Som har blivit fått den här mutant... Ah, just ja. Så står han där med någon glass eller något... Va? I någon, ja, jag tror det. Eller så ser han typ korv eller något... Jag vet inte. Ja, någonting sånt där... Men han står i sånt där lite stånd i alla fall... När han kommer mm. ut här på stranden... Ja, för att åter... Till uh, on topic... Uh, mm, är någon jag, som vill jag skulle döpa? vilja snacka lite om musiken... Som jag tyckte... Om jag, om jag ska säga den svagaste... filmens svagaste bit... Så säger jag tveklöst musiken direkt. Nu håller jag verkligen inte med det, det är den här scenen. Det är en scen när Captain America han är iväg. Han, det, han hoppar först ur ett flygplan som, som Howard Stark kör. Och sen så hämtar han de här. Dels Howling Commandos då. Och sen ett, det är väl ett helt regiment det är det va? Eller? Ja det är mer än det Howling. Precis. Så det han 107 eller hur? 107 just det. Så han hämtar dem och sen kommer de tillbaka. Och då blir det så här riktigt riktigt smörig. Så här, alltså, alltså... Filmen är ju också lite så, men inte på den nivån tycker jag. Det blir riktigt... Det tyckte jag blev väldigt överdrivet och, ja, det blev alltså det kändes som cheesy alltså cheese ostheten i filmen den ran över alltså jag tycker ty hade de lyckats hålla det på en riktigt bra nivå. Men hur tycker du de skulle gjort det? Hur skulle de kommit in annars Det Jag vet men alltså lite, var det ändå så här mäktigt intågande de bara oh shit. Jo jo det var det men alltså tänk om man skulle ha typ lite Trent Reznor aktigt skår alltså någon riktigt så här gritty riktigt skitigt skitig musik liksom. istället för det här alltså verkligen det späder på den här ostigheten så alltså hela, och... hela filmen är ju lite så men, ja. men alltså ja, jag tycker det ändå är... det ändå det har mer med scenen att göra än själva musiken för... Ja kanske. Ja. det späder ändå på alltså det här de står och applåderar åt honom ja det är ju också väldigt så här väldigt, det känns scenen är lite överdriven också ja, men musiken... ja, så jag håller med om själva scenen att det känns men jag, annars tycker jag musiken var väldigt bra jag, jag tänkte, för, Förutom den scenen så tänkte jag inte på det så mycket jag, jag tänkte inte på att musiken var bra Eller musiken var dålig Men just den scenen tycker jag var riktigt dåligt musikarbete så faktiskt. Mm. Just eftersom det förstärkte det här Även om scenen redan från början var väldigt så här. Oj, nu går det här Nu, nu rinner det över och sen, och sen musiken också på det Nej. Jag tänkte inte på musiken överhuvudtaget faktiskt och inte alls genom hela filmen eller? Nej <laughs> ja, men jag, jag, jag noterade att det spelades musik <laughs> ja, <okay. laughs> Inte ens det uh, där montaget med gammeldags uh, låten Nej, men, alltså, Jag, jag Åh, tänkte montaget. att musiken var bra eller dålig jag liksom, Och jag antar att då har det väl fyllt sin uh, uh, funktion egentligen För jag tror inte att man vill att musiken ska ta över filmen Om man bara sitter och diggar typ, och blundar eller någonting uh, men, men jag, jag tycker att, att det passade. Jag tänkte inte på det. Och då antar jag att det var rätt bra. Ja, alltså för den superhjältefilm som det är så tycker jag musiken passade dig jävligt bra. Det känns ju liksom pompa och ståtaktigt. aktigt Vad? Liksom. Ja, för är det? Vad säger du? Nej, säger Ja, men det är ju liksom ingen så här Trent Reznor-grej som det ska vara. Alltså visst vore det ju att se en superhjältefilm med något sånt score, men ja... Jag, jag var funderar här... på hur den hade blivit. Liksom. Det, hade, det hade kanske blivit väldigt skum kontrast mellan alltså, den här. Den är ju väldigt lättsam film, liksom, och sen lägga in ett sånt. Men alltså, om filmen också skulle vara lite mer seriös, kanske så hade det nog. Alltså, den scenen hade inte blivit lika så lökig som den är. Så mm. ja, om det hade varit lite, lite skitigare musik. Lite mer seriös musik. Men jag tänkte, du nämnde där, Patrik, Montaget Ja. Du menar montaget med action va Alltså där när han plockar Han plockar hydras baser typ på olika ställen, ställen i världen va Nej alltså jag menar det när han eh, det, det, det är en grej som jag vill ta upp också eh, ja. Det här är precis när han har blivit Captain America Ja precis ja. Eh, så, så vill de ju sätta in honom i labbet Och så en snubbe som Jag har en annan idé Och så väljer de att ha någon som värsta propagandafiguren ja, Och åker runt och promotar Och gör massa shower och grejer och då är det ju en, så här... Men det tycker jag är rätt kul För de liksom driver vill... med hans Alltså hans, alltså, hans... Den, den riktiga bräkten ja. ja. ja, ja, uh, Den var... jag var jättebra ja, Det var också Jag var, det var lite så här, förvånande för jag hade tänkt så Ja ah, nu det vi Captain America, nu ska jag skicka in henne i strid jag Och så blev väldigt... han så här värsta Löjliga, ja som de där med en dansande Apa liksom för ja. Jag fick väldigt mycket såhär flags of our fathers Känslan när de ska åka runt och på turné och Ja precis, just det, just det. den handlar lite mycket om det också Just det, när de står där i den här stora stadion och det. Ja så det är alltså war bomb, eller vad Ja precis Men alltså, det, är ändå, det är ändå häftigt att de ger så mycket tid åt det Alltså hans, orig, eller alltså, hans origin story kan man säga Innan han blir Captain Amerika Det måste ju vara typ halva filmen Mer än halva kan mm. ja Jag funderar på lite om det är inspirerat av Ronald Reagan Som inte fick vara med i armén Men med tanke på att han var ett känt ansikt Och var skådespelare innan Så fick han göra massa sådana här ja Promota armen med, Genom att göra massa olika saker Till exempel vara med i dåliga filmer Om amerikanska armen och så vidare eh, Det ja, var men, ju hans tjänstegöring liksom. Men var det inte Är det inte så här i serierna också Hannes Eller är det bara helt något helt att... alltså, jag vet, alltså Som sagt jag är inte Så mycket inne i läsa Captain America Okej okay. Men på tal om mm. se serier det är ju intressant också Att i filmen så blir han serietidning Ja det ja, är väl alltså, riktigt... ja, Så här riktigt skön Ja det går runt liksom men, men jag tänkte på det du sa innan Patrik det här, alltså, Jag tänkte på action montaget Alltså funderar ni på det Jag tyckte det var så synd att de gjorde det till montage Det kändes som så sjukt mycket bra material Och sen blev det jag Två skulle minuters, ta två fabriken, minuters eller? action typ. Jag skulle vilja se de action scenerna Det var synd tycker jag Hur fabriken ändå då Nej, så alltså ja. det är efter den andra har räddat alla va? Precis och, eh, de han, ger sig han, iväg på lite olika alltså. Alltså, ja. Man ser, han sätter på sig den nya dräkten Kör iväg med motorcykeln ja, Och sen det. ser man hur de öppnar det. de här lagerlokalerna och det, är, det ser de där och sen är de inom skog Och springer så här Det är och, där han hoppar så. av den här stora stridsvagnen Ja, exakt I det, det, det mm. står mig på som fan För ja, han, ja, han men... först är han inte så jättestor Eller jätteliten jämfört med den här stridsvagnen Som tur är han. jättestor det är han är du säker på att det inte var en an annan pansarvagn. Ja, men i så so fall så so var det konstigt klippt. För man trodde i alla fall att han var på en pansarvagn så sprängde han en pansarvagn och hoppade av. Men helt plötsligt var han liksom jätteliten. Jag tycker det var jättekonstigt. Men hörni, en fråga. Vad tyckte ni om när han sprang ut på Times Square? Det var underbart. Ja, det tyckte jag var det bästa i filmen. Nu snackar om slutscenen. Men det borde vi nästan komma, för det är ju nästan Avengers... Ja men vi, ja, vi kommer till det ja, visst. Men jag tänkte ändå Håller ni med där att det var så synd att man gjorde det till ett actionmontage. Alltså alla de bra actionscenerna, Det var mycket av det vi fick se i trailern Alltså när de går in i det här varuhuset De öppnar några dörrar där så bara mm. kommer de in Och han står med någon pistol eller något Och ja. den biten är, bara, den är max en sekund i filmen ja. Och det känns Jag vet inte om det är de, Det känns som om de fick liksom för mycket material Eller de bara har filmat en lilla biten Jag vet inte eller om det finns en actionscen där som de har klippt ner bara och liksom ja. gjort ett montage jag vet inte. Och Nej, då är jag, det ju extremt synd. Ja, jag håller med alltså, jag, jag är lite emot montage sekvenser overall liksom, det kändes lite lökigt den typ klassiska tränings så... de skulle kunna ja, ha precis. istället för att ha en montage Skulle de kunna ha haft typ en en scen där de är ute på ett mission istället för att ta så här det hade ändå inte gett samma effekt Att de liksom, nu röjer rent Om de bara hade haft en grej Så på ett sätt de skulle, inte, men de skulle ändå aldrig haft tid att ha typ fem missions Nej det har de inte men nej men, men alltså när det väl blir Mission som med tåget och det till exempel Eller när han, när han kör med Motorcykeln där och, och bara liksom attackerar Den där basen mm. när, när han fightas med folk och blir tillfångatagen där. De action scenerna tyckte jag var jättebra Alltså när det väl blir tung action Så hanterar eh, Joe Johnson hanterar det jättebra tycker jag Ja jag tycker också det för de visar liksom att han är Captain America också alltså man, man känner sig styrkan igen också. Ja, visst. Det är inte så att ja, typ aha, mer slag och sånt. Det är så att då de kastade iväg de kasta skölden och bara. Och sen allt det här med, med det här med flygplanet och det i alltså i slutet det sitter ju också och ja, skitbra. Alltså när han är först det, det är ju lite roligt det här. Eller, tänkte ni på det också den här snubben som, som blir alltså var den inte från 11 år filmen? Men vem är det? Jo kanske det det. Det ja, Och ändå så, det så är det en snubbe som bara Köttas genom en propeller Ja just det Blir värsta blodmolnet Tänkte ni på det? Ja det tänkte jag Jag tyckte ändå inte det var så Det var inte så extremt liksom. nej, det var ju nej, bara nej, Men alltså, det ändå soft. kändes det väldigt så För en elva alltså, årsfilm Tyckte jag jo. Ja. Och, sen, och sen alla andra fram ja. tills dess Har det varit så lugnt liksom. Och sen helt plötsligt så bara pang Ja, ja. Jag kollar upp Men, nu och den är från Elva. Ja, Den var från Elva, jag tänkte det också. Ja. Men jag tyckte de flygplanscenorna alltså med det här stora flygplanet och det, alltså scenerna på flygplanet och när han kraschar och det tyckte jag också. Jo, jag, jag, nej, det var... jag inget sånt var bra tycker jag. Alltså jag, jag, jag, Nej jag tycker inget sånt. Alltså, varken slitscenorna håller på att kasta sin sköld eh, eller som mer ser ut som en vokpanna av något slag eh, och ett, <laughs> Inget sånt tycker jag var bra. Jag, kände liksom, jag blev inte tillfredsställd av någonting sånt. Det, det, det är det som gör att filmen inte var så bra i mina ögon. Inga såna här action var, var var bra. Mm -hmm. det, det, det var jävligt tråkigt, tycker jag. Ja, det är synd. Det tycker ja. vi är verkligen olika. Ja, jag tycker det var väldigt mm, coolt och sånt. Ja, ja, Viktor, du gillar A Tree of Life. Så. <laughs> Förlåt, Rasmus. Men eh, om vi ska snacka planet, om vi ska närma oss slutet nu. Mm. Eh, jag förstod inte riktigt varför han var tvungen att kraschat planet själv med sig själv i Nej jag... skulle ju säkert kunna hoppa till han hoppade inte försöka landa Ja alltså han försökte inte landa utan det var bara här nu kör jag rätt ner i Ja visst. och det var inte liksom ja nu styra ner och så försöker hitta han falla självmop på själv Nej utan det var liksom Nej, det här bara att han just ner i marken liksom. Det... Alla de där små planen var väl inte förbrukade det var väl typ fyra Nej. små plan och det var två stycken som ett som flög ut och sen ett som han kraschade där han kunde ta ett sånt litet plan och Typ, jag har flugit någon annanstans för något. Ja, men nej, bara, så det finns ju lite logiska luckor och sådär, men, men ändå överlag så, så tyckte jag det var ganska tajt, och sådär nu. Ja, och just flygplansen, alltså jag tycker alltså, så här, typ, hur de har filmat den, så har de filmat ganska långt ifrån, alltså så här till förgissättningen och så här, hur de har filmat tycker det var väldigt snyggt upp. Ja, jag, jag tyckte också, jag tänkte på det faktiskt. Alltså själva, alltså himlen och det runt. Där de ja, flög, det var riktigt skit snyggt. Det känns nästan lite så här, Roger Dickens eller vad heter. Ja, precis. Filmandet Genom tänkt foto faktiskt tycker jag också. Ja. Jo. Och det är också blandning science fiction och så andra världskriget Ja, det tyckte jag var. Ja, en skön man mix det är inte så ofta. Man får se det liksom. Ja, när de har så här feta jävla vaporizing guns. Ja, de var det de var inte ja. Och så mitt i andra världskriget liksom, det... ja, ja, jag gillade det alltså. Ja, också. Också. Mm. Men eh, i slutet i alla fall han vaknar ju upp i nutid 70 år Senare ja. Och den scenen det är det jag tänkte var på. bra den Början på den scenen, bara för att nämna det Alltså när han ligger i det här fejkade rummet Och det känns verkligen fejk, jag vet inte hur de har gjort det Men det känns jättefejk man... det, det är ju fake, så Ja, men, alltså, ja. <laughs> ja, men det, det lyckades de bra med Slutet ja, det var absolut bästa hela filmen tycker jag men frågan är hur länge skulle de kunna alltså så Låtsas att det är I ett rum ja. Bara... ja men det var väl liksom bara för att få honom Så att han inte vaknar upp på en jävla klinisk jävla... Ja och blir så jättepokat ja, ja, Utan... Men ja, jag gillade det också ja, det var... Sen lag lagom otur Att de spelar just den match som han var på På radion Ja ja visst mm. och sen, men sen, men, sen... Det är rätt snyggt när han springer ut där Exakt som han springer i Brooklyn När han har blivit så här, precis experimenterad på han jagar den här Uh, snubben uh, Och han är på taxitak och, och sådana grejer det, det ser ju exakt likadant ut bara det att Han springer tid på men här ja. Vid Times Square Det är en ganska, ganska snygg ett... parallell ja. Ja, Han har ett väldigt speciellt sätt att springa på Ni tänker på det, Chris Evans alltså. Han ja. springer lite som hulken typ. Ja precis, mm. exakt Han är inte van vid sin uh, biffighet mm. Mm. Det är Rätt, rätt För, intressant På tal om det uh, Jag ska bara säga en att han, Precis som han har blivit Captain America I början han springer genom Brooklyn där. Mm. Eh, Han springer Och typ rundar ett hörn han springer inte. När han jagar, och så, springer, så springer han och liksom springer För fort så han liksom rannar ja, ja. in i ett ja. gasefönster liksom. ja, ja. Det tyckte jag var så kul grej, Att han, mm. han var liksom helt ovanlig med sin nya kropp mm. så liksom, ja. Ja, Den var grym också var Men eh, jag tänkte på det, var, det är intressant också Att Marvel väljer att släppa en bit av slutscenen som marknadsföring Alltså innan filmen har haft premiär i hela världen det, mm. Tänk ni på det? Ja, det, alltså, var också... det Det släpptes ju på Yahoo tror jag. Mm, ja. de, de släppte slutscenen där Eller en bit av slutscenen Men då, alltså, ja, då förstör man ju lite av Jag tyckte det var jättekonstigt alltså, det måste Ja jag ha... det. Ja, Jag hade inte tittat på det med, Men med den scenen helt innan Jag trodde att den scenen när han träffar Nick Fury alltså, På Times Square att det var en scen från Avengers Alltså så typ så här. Likt, alltså att den skulle vara efter en kredit Ja, Jag trodde också att det skulle vara efter credits när Vi fick ju se set-fotos. Det, det var ju på Slash-film och Collider och mm. alla de sidorna där det stod att det är en a scene in, in uh, Manhattan, liksom uh, Times Square. Och då trodde jag, då var jag också hundra på att det kommer att vara After Credits-scen, just eftersom ja. Nick Fury var med ja. så jag, jag blev lite osäker på det, Där att, okej, okay, satte de en, Efter en Credits-grejen Satte de den innan Credits den här gången Eller hur, hur gjorde så. de nu liksom Så jag var lite ja. osäker på om de skulle sitta kvar Eller inte men jag satt kvar bara för skull. Men var, när han ja. sitter i flygplanet och pratar med Haley karaktär karaktärmoner heter minns Peggy. Ja. Ja, hey, yeah. Peggy Agent Carter hey, yeah. Men de sitter ju och satt, pratar ju så här, typ, ja, Emotions och grejer. Ja. Och sen när han vaknade upp i New York, jag trodde verkligen att han skulle alltså, åka och träffa henne. Att det var det han skulle göra typ, När han sprang ut där och grej. Ja. Ja. För i, det... i serien och så här animerade filmer och filmer, då då träffar jag henne när hon är typ 70-80 år. Eller vad det ja visst. Men, men alltså, det hon det ännu hon... längre, hon måste ju vara död. Ja. Nej, alltså, det... hon lever då. Nej, nej. Det kan man inte det. göra nu. Alltså, i, nu skulle det inte gå på 2011, men alltså, typ så här. Serier som från 90-talet av 80-talet, alltså, ni ja. förstår honom. Ja. Ja för att i filmen så hon måste hon är hon är över 30 lätt när mm. när de alltså i film i själva huvuddelen av filmen jag tror ändå de skulle kunna ha med i Avengers eller typ så säga Captain America alltså utan att folk tillstås. Ja visst. Ja hon skulle kunna vara 100 år, Ja ha. antingen är hon död eller 100 år. Det är liksom en lätt down ja. either way. Men det det det jag tänkte var intressant att det i Thor är det också liksom en tragisk eller det slutar liksom, liksom en tragisk kärlekshistoria ja och det slutet tyckte jag var fantastiskt bra jag vet ja fast där där, där finns det. ändå hopp. liksom här är liksom han vaknar upp ja hon, hon är död hon är död liksom, ja. <laughs> så blev det med det och det kändes det ja Kan Men, ni, jag... ni påminner mig om slutet på Torr. Ja, det är ju att alltså, de är fast från varandra. De har förstört den här bron emellan. Ja, så att de han är, är... från varandra så han är där uppe i Asgard och hon är på jorden liksom och typ, typ tittar mot varandra kan man säga eller längtar efter varandra typ och där slutar den. Det tyckte jag var jättebra. Det var också så här... alltså, de säger sig eller han frågar ju vad vet han Heimdall. Heimdall alltså, ja. I är karaktär. om mm. um, um, det liksom ja uh... Is there no way? Och Han, liksom bara, han säger lite typ, maybe. Eller? Maybe, ja precis. Det finns ju hoppet. Finns. Så det finns hopp. Och vår liksom... är ju, vi ser ju faktiskt, om vi ska ja. oss, börja om den, han är ju på jorden. Han är eh... ju med i Avengers. Det, väldigt... det blir väldigt intressant hur de löser det. Och liksom hur det blir med Captain America. Liksom hur han... Gillar ni den trailen, eller? Efter Credits-trailen. Jo, jag gillade den, men det var så jävla snabbt klippt också Det var, ja, det var lite, lite för snabbt, alltså jag hann knappt greppa någonting. Nej, det var ju väldigt Korta klipp Ni vet ju, jag känner inför Marvel-filmerna Så jag är ju inte superpeppad På The Avengers Nej jag tror, jag tror, För det första tror jag att det kommer att vara Lite Modern Warfare 2-effekten Om ni vet, om du har spelat det Så är det spelet ungefär fyra timmar långt Och det är, Först är du det på det här stället sen är det på det här stället Och det här händer där borta Och du är helt enkelt till Brasilien, nu är du Paris Och nu är du London, nu så kommer det vara Modern Warfare 3 Men i alla fall Uh, det kan mm. bli så att uh, det blir för många karaktärer och det är för många storylines liksom. uh, det är för många som har sin uh, Jag tror att de, de kommer köra vara... hon lär ju köra alltså först introducerar de alla karaktärer typ 40 minuter in i filmen ser vi hela och sen kommer de säkert ha som Victor och Patrick inte gör ett stort jävla montage och sen ser vi the big fucking battle scene typ i slutet. Men har ni sett de senaste sett eller? Har ni sett dem? Nej, jag har valt att Medvetet, inte på. No, ja. Okej, okay, du, du vill inte att det för dig då eller Patrik. Alltså, Nej. Nej. Okej. Nej, men det är rätt feta bilder i alla fall. Och de de, de bil, jag kan säga så här, utan att spoila någonting Så bilderna avslöjar ganska mycket om vilka skurkarna kommer vara. Altså. Okej. Okay. Eh, ja. Inte så okay. jag. Vilket är? Nej okej. Nej inte. Nej inte. Nej. Du kan men kolla in på Collider, där. Hannes. Collider.com. Eh, Hannes. Den här grejen som Red Skull har. Är det The Cosmic Cube? Ja, The Cosmic Cube, Den fick vi se i Thor. Ja, just The Credits scenen i Thor. Ja, men tydligen var det ju Joss som regisserade den scenen, eller hur? Ja, det var det. Men vi fick ju se Cosmic Cuben väl i vad heter när The Hallway eller något också? Vad för mig. Vilken? Jag ni i såhär typ Odins typ den så här. Alltså typ när de gör inbrott i Odins typ så här, skattkammare de måste se. Ja. Fast var det inte den? Var det inte den där? Nej, jag tror inte det. Okej. Okej. Men eh, i alla fall, vad hände med Red Skull? Alltså blev han. Ja, han dör men... Ju. Eller? ja, men alltså, jag fick känslan av att han kanske åkte upp till, till Asgard. Jaha. Det ja, det kändes okej. ju lite som effekt. Liksom, att det... det kändes som det var Thor, specialeffekter där på slutet också, det här med den här pelaren upp i luften och så. Det håller jag med dig om. Alltså, mm. det här, ja. Den känslan var det också. Red Skulls död överhuvudtaget var ju rätt dålig tycker jag. Ja, tydlig homage till Raiders of the Lost Ark ju. Alltså den nazisten sisten där när han öppnar, när de öppnar. <laughs> ja, lite så här, lite, ja, för mycket kraft och ja, smälter mm. exploderar. Men det är, han ville ju, Johnson eller Marvel, de ville ju ha Raiders of the Lost Ark. Det är det för de anlitade du Johnson. Ja visst. Uh, men ja, uh. och Cosmic Cube kommer ju alltså vara. Uh. Ja, Loki och uh, Cosmic Cube. Ja, Stora, det kommer jag vara att spela, spela en stor del i The Avengers. Yep, Loki man. såg vi också i Avengers-trailern, så att det var, man såg honom lite. Han säger typ, this I can get a use of, eller vad säger Vad sa du? Han ju typ, this I can have a use for, eller något sånt. Ja. Men, ja, han är, han är grymt bra, Tom Hedleston, som oh, Loki tyckte jag, så att det skulle bli kul att se. Han är i alla fall en av skurkarna, så att ja Men det var kul att få se Bara en blick av Mark Ruffalo också I alla fall Man får inte se honom som hulken Det är något jag stör mig jävligt mycket på Att det är Ruffalo som hulken Jag tycker han är Alltså jo Jag älskar Alltså Ruffalo en väldigt bra skådespelare Men jag hatar typ filmer När de byter ut en skådespelare till en annan Alltså Jag störde mig skit mycket på Tidak, Holmes, Maggie Gyllenhaal Maggie Ja det störde mig på Jag störde mig också på Terence Howard eller han När de bytte ut hand mot Don Cheadle Ja det var jobbigt. Den var jobbig Ja och liksom nu är det ännu större för nu liksom Ja, men egentligen i Hulk-filmerna, i första Hulk är det ju Eric Bana, sen Edward Norton och nu Mark Ruffalo. Jo, men liksom... det är ju ingen som har liksom... Nej, men The Incredible Hulk är ingen uppföljare till Eric hulk. Men det Nej. som ju blir en uppföljare till Nortons hulk blir Oh, ja sure. jag, håller med. jag håller med dig lite där Hannes Det är ju samma alltså, universum nu om man säger Och det ja, var och inte Ang Lee's Hulkfilm Var ju liksom var ju, igen. Men Nu försöker jag nästan skriva bort det. Alltså, Incredible, jag vill inte ha med den typ bara för, alltså, Jag stör så mycket på <laughs> biten Jag är så jävla dålig alltså, Jag, Nej, jag, men det jag, får jag man klarar inte av, av skådespelare biten Alltså så stora Nej. Sen har jag ju jag tror, Edward på. Norton har verkligen gått ner sig med sista nu Och gjort många dåliga filmer Ja visst, Leaves of Grass Du såg väl den Patrik va? Ja jag såg den rätt nyligen. Vad jag, tyckte du den? Jag tyckte den var den var så spretig för den börjar som en komedi och sen blir det så skit allvarlig ja. Mot slutet det var liksom bara skit. Det är okej, men den, den blev lite spretig och inte särskilt bra. Nej. Men alltså Norton han spelar ju två roller där. Ja, visst. tvillingbrorser Twi och det gör han ju bra för det är verkligen olika två nyanser det. på de här karaktärerna men den första posten som kom till den filmen där det var en, en svart och en vit. Uh, alltså det var som om han speglade sig vatten och nu ja, förstår han in Det var en spegelbild. Uh, där man såg ju att han, han skulle spela liksom två uh, Afillningar ja, då, en som det hade gått åt helvete för och en som det hade gått bra för. Uh, där tyckte jag hade jag jättestora förhoppningar på filmen för att posten såg jättesnygg ut. Sen kom den här nya posten som är nu som är alldeles grön och han liksom. Står och typ håller händerna mot, mot, skin, mot kinden Och liksom Oh my god och ja, jag vet inte, Den är jättesul den nya posten Ni kan gå in på Moviesin.grasse Slash film slash Leaves och grass Om ni vill se den posten jag bara tänkte för att, för att återgå till Avengers Jag bara tänkte vad tycker ni om Alltså jag tycker det ska bli jätteintressant att se på tal om Mark Ruffalo Han gör ju motion capture-arbetet för hulken det gjorde, ju ja. inte, det gjorde ju inte Edward Norton Det är ju liksom en datagjord karaktär Och sen vissa actionscener och så var det andra snubbar som gjorde motion capture-arbetet där Eller hur? Jag, jag tror det Ja det ska ja, det bli intressant ja, Så det ska bli jättekul att se liksom hur skådespelet blir Alltså ansiktet och det liksom Precis. Det ska bli jävligt coolt. Och det blir liksom lite mer devotion till. Men du får inte uh -huh. skrika in rösten igen. Ja, Nej, det har jag inte hört för, i, i för sig, men han gjorde ju det till Norton. Ja, det vet ja. jag. Men, men det, det, var, det var två det, det, det tog två repliker, Hulk smash och ja. något annat som jag inte kommer ah, ihåg. Han säger ju Betty. Betty, just det, Kill, och Hulk smash. Betty. Ja, precis. Så det är de <laughs> det är så... två grejerna. Oh. Så det var ju men ja, något annat om The Avengers Vad tycker, vad, ni, om... Vad tycker ni om Själva uppbyggnaden? Alltså det, det jag som vet. jag I jag Captain America nu Alltså i Thor, jag vet att du stödde dig På det Viktor ja. Att det vart för mycket liksom Hela Shields involvering Och att ja, det, det, det blev liksom För mycket det Det är någonting och jag tyckte om i den. Att det den är... inte blev så mycket standalone film Utan det, ja, det var, bara, sen, sen var det inte ja. det. det var liksom framförallt Coulson då som de hade liksom, att Han blev lite jag tyck, Det blev överdrivet tyckte jag så att, eh, Om man hade gjort det på ett bra sätt Så hade det kanske kunnat bli bra även om det hade varit mycket Men jag tyckte ja, som du säger det kändes lite Det skulle man ska satsa mer Som typ Iron Man Bara några små så här, ögonblick glimta liksom Men jag fattar att man måste bygga mer och mer nu För att ja. liksom, kunna bygga upp till det Avengers Men ändå det får inte bli överdrivet Då blir det för Alltså det, de måste ju ändå kunna funka liksom som egna filmer det är så När man går utanför det Så blir det lite konstigt tycker jag Ja och det, det pratar du Hannes om på Twitter att, att man Man njuter mer av filmerna av, av typ Captain America om man har sett dem tidigare Typ Iron Man, The Incredible Hulk Och, och Thor och så vidare Det har jag inte alls med om Jag tycker att Jag tycker att de här Liksom blickarna mot, alltså när de, när de verkligen pekar mot Avengers, liksom This Is What, co what is Coming, liksom. mm. uh, det tycker inte jag spelar så jävla stor roll. Nej men, ja. alltså, jag tror fortfarande att, alltså typ, vi ser en nörd, vi ser nörd, vi ser typ, folk som har läsare typ, som ett exempel nu typ Harry Potter böckerna. Jag tror ja. de uppskattar typ Harry Potter filmerna typ, mer än vi ser vad vi gör. Och, och, som vi såg till exempel när vi såg den på Bio, Senast Harry Potter, liksom bara säga Neville, med, typ grejer. Och, så, och man till exempel har sett nu Iron Man och Thor och allting Och så ser man sen typ Avengers Och man förstår alla de här små grejerna Alltså det blir så här typ nördig underhållning Ja. Jag, håll, jag måste hålla med lite där ändå För att alltså jag tycker som, som Captain America nu får ta det som exempel Det är ju roligt att veta vem Howard Stark är Har man inte sett har, om, man, om man inte kan någonting Ja Där, och, och, där håller jag med dig Om man inte kan någonting om hela den här mytologin Och inte har sett Iron Man då Då har man ingen aning om vem Howard Stark är De nämner aldrig Tony Stark eller Iron Nej, Man precis. eller någonting. Och då har man med. den bläkaste Så okay. där har man verkligen nytta av att ha sett Iron Man och, Jo men samma liksom om man ser de bara the black guy in the end of Captain America liksom, Ja om man, precis om man, om man Fury också. Fury. Också. Det är det ja. jag menar, sådana här små saker Alltså det är typ det här små som jag tycker är typ skitunderbara Ja men det du tryckte mycket på Var ju att uh, Det var en snubbe som heter Mattias då Som skulle gå och se uh, Captain America Han har inte liksom uh, uh, Brytt sig om att se de tidigare filmerna Jag tror inte han kommer tycka om de här detaljerna ändå mm. Så jag menar att den generella Och publiken Kommer inte alls uppskatta de här detaljerna Lika mycket som vi gör Även mm. fast jag inte uppskattar dem jättemycket För att jag är inte peppad på The Avengers Mm. Sen så på tal om nördighet så förväntar jag mig att du, Hannes, har en apkostym på dig när vi går och ser Apen hos planet <laughs> You Batman. Men vad tycker ni om alltså. Jag tänkte teasen. Det, det Det känns ändå alltså jävligt. Alltså det vi fick se på Avengers. Jag tyckte det var jättekult. Jag jo, men är... det kändes väldigt down -to earth. Det var inga så här stora typ så här, här sprängs Paris för tonet typ, här brinner London. Alltså det var inga så här typ här flyger Thor. Och typ så här, Thor står i skogen och kastar en hammare. Ja visst. Och några polisbilar som exploderar på någon jävla bro eller något var det också eller Ja, vad? det känns som att det är ändå lite så här. Ja, jag tyckte det var riktigt skönt att liksom bara få se alla, liksom Tony Stark där går och klappar på, klappar på axeln på ja, en Black t-shirt på Thor liksom. ja, mm. alltså hur, och hur, hur det ska bli kul att se hur Tony Stark den är käftiga liksom kaxiga karaktären och hur han funkar liksom, med Captain America och det, det tycker jag så Ja, jag oh, ja men han kommer S att lägga in massor så här grejer. Ja, speciellt med tanke på förhållandet mellan Howard Stark och Captain ja. America. Ja, det, ja, precis. Det, det kan kan bli en liten ja, extra tänker. intressant touch liksom. Men en karaktär vi inte har kommit in på som jag ser väldigt fram emot hur han ska bli, det är Jeremy Renner som hakar. Ja, ja verkligen Har han inte sett någonting av knappt Förutom lite, en liten glimt i hulken Eller, Eller vad säger Thor, jag Thor. Thor. Mm. Tycker ni att han borde fått en egen film innan Nej han är för Nej. All allt för liten Alltså det skulle bli för mycket jag är Det är bättre jag hade, om han får en, hade, en egen film efter Det hade kunnat bli coolt i och för sig kanske mm. men, men det behövs inte tycker jag alltså, Det funkar ändå och att introducera honom i The Avengers Han känns mm. som att han är en för liten alltså Hjälte för att kunna sälja sin egen film i, Alltså innan The Avengers jag själv, ja, bra. kanske, men ändå de kan ju göra det stort. Alltså, ja. det kan ju, Marvel kan ju göra det. Alltså, så att, det hade ju kunnat bli precis lika stort som Captain America eller, eller så. Men, men, de men det kan ju välja spin-off sen efteråt, jag vet inte om de har planerat. Ja, de, har ju, de har om det Jag vet att de har Iron Man 3 implanerade och Thor 2, var Så det är de som <laughs> ja. är inplanerade officiellt efter the Avengers. Eller? Ja, men de pratar om Captain America 2 tror jag också. Och de har ju mm. pratat om ah, en War Machine-film, en Nick Fury-film och en Black Widow-film. War Machine är ju jävligt tunt, tycker jag. Ja, alltså... ja den kan de ju skippa. Ja, verkligen. Men Ant-Man då? Det jag inte heller, så... Ja, oh, Edgar Ant... Wright jobbar på den, va? Oh, ja, precis. Ant-Man är ju en av karaktärerna, alltså huvudkaraktärerna från första numret i Avengers, men han är ändå inte med nu. Jag fattar inte varför, Nej. hur Ed Edgar Wright kommer in där, Så alltså, Är han så intresserad av den karaktären, eller... Ja. Ja, jag förstår, jag förstår inte heller riktigt hur det kommer om För han jobbar på manuset, läser man ju liksom eh, alltså han håller på på. Jag, jag tror att han skriver med någon mer. Ja, jag Joe Cornish eller vad det heter. Ja, är han som Han som skriver vad med Tintin typ. För ja, de, de två har ju tillsammans med någon tills merglänt namn namnet på, men de har ju skrivit manuset till nya Tintin. Ja. Men, men på tal om Tintin Fick ni se den trailen i 3D innan Katten America? För det fick ja. jag Och det var riktigt, riktigt grymt faktiskt Ja, jag fick också se det Jag fick inte, jag var ja. jag fick inte se en enda trailer. Det var bra 3D alltså, verkligen Den, den glänste 3D, alltså, när, cool, när Milo kommer ut där liksom Eller Snowy som den heter i amerikanska <laughs> versionen När hunden kommer ut på trappan där Jag tyckte det var skit bra verkligen, coolt Ja, det kommer bli jättenice mm. Men i alla fall, jag tycker inte om Om jag ska gå tillbaka till Hakai Jeremy Renner där. Jag tycker inte om han, Att de har helt tagit bort hans kostym det, det var väl lite lila drag i den så eller? Alltså mm. inte lila men han har ingen mask för alltså, Han kommer säkert kanske få något sånt efter alltså, När de är ute Om en battlefilm alltså. men... Kommer Jeremy Renner vara med väldigt mycket i Avengers Ja han är ju en av the mest Han vill jag verkligen se mer av för Jag älskar Jeremy Renner Han, ja, är, han är en av de så ja, intressanta vi. grejerna I hela den här Uppbyggelsen till Avengers tycker jag. Ja, ja men. men någon jag tycker Natasha Romanoff eller Black Widow vad heter den Scarlett Johansson. Hon, jag hoppas verkligen inte att hon ska vara med och så här, vara med dem och slåss ut och så här, rädda världen. Jo, det blir hon väl. Det, eller det, så det... blir hon mer en, liksom, en sorts sidekick till jo, Nick Fury. Ja, det är det jag vill att. Shield. Som heter hon Maria Hill hon heter. Ja. Hon som spelar så vad heter hon. Cobus äh, Smulders. Ja, just det, hon har anställt. Hon fick man ju se på en poster. Ja, men så henne såg jag fick... mig också i i tisen. Ja, det gjorde man jättesnabbt ja, Men såg du menar, med. den tecknade postern nu, var hon så ja, men... Hon stod bredvid Nick Fury eller något sånt där i den där ja, man, hans poster. Ja. Så de det var väl ledsen hon... faktiskt. Det blir ju hon och Nick Fury och äh, Agent Coulson ja, som sitt exempel vad de som briefar liksom. Ja, men men ja. vad tycker ni om Captain Americas nya kostym då? Jag tyckte det är så coolt ut, men det ser ju mer ut som en pyjamas lite Men ja, jag, gill, jag gillar den här riktigt heavy stilen i filmen Alltså den här som en, som en, over, som en skydds typ nästan racing typ mm. här, motorcykelställ nästan ser ut som Och det tyckte jag var riktigt så här, riktigt heavy, snyggt Men jag tänkte, Chris Hanford, eller Thor, han fick ju också en ny kostym. Ja just det, han står med någonting, bara armar eller något jag Ja, kommer ihåg jag... Jag tycker, jag tycker att hans kostym Som han har när han åker ut mot en cykel Och hans glasögon och sånt Och en hjälm Vilket? Vad tänker du på nu? Captain America ja. uh, Alltså när, när han, han har alltså i början När han inte har fått sin nya dräkt ja. alltså det det Jag kommer inte riktigt ihåg Men det är väl mellan hans tönt dräkt Och hans riktiga dräkt han, han har han, ingen bost... mellan. Han har bara en skinnjacka över ja ah, okej okay. okay. Jag han tycker jag att det sin... såg rätt coolt ut när han hade de här glasögonen mm. mm. Ja de glasögonen på sig Det, det tar en när han hoppar ut från flygplanet Han har inte dem på sig när han åker motorcykel Nej okej okay. ja, Då kommer då jag ihåg själv han, han har ju sin den här töntiga dräkten Och sen så tar han på sig en skinnjacka Och så en av tjejernas hjälmar ju mm. och, sen, och sen så på sig med på såna sådana glasögon Och sen hoppar han ur um... Ur uh, flygplanet Och sen när han kommer tillbaka då Då har han ju de glasögonen uppe på hjälmen typ. det det du ja, han, har, han har väl kvar hjälmen och ett, ett tag ja, han, har en ny hjälm sen. han får ju en ny hjälm Den här som är masken alltså som går över ögonen också Den får han direkt Så att det är ja. bara den scenen med den hjälmen ja. men det, det, jag, jag, hade, jag hade hellre velat haft längre Med den stilen Än, äh, än den nya direkt Den nya direkten tycker jag också såg rätt tönt ut Ungefär som hela filmen <laughs> Jag håller inte med alls där Jag tyckte den var riktigt fet <skratt> Jag var, jag var orolig när de började göra filmen Att det här kommer se urlöjligt ut Alltså det här kommer bli fruktansvärt Men det vart inte, jag tyckte det var riktigt bra men Jag tycker att Tommy Lee Jones karaktär är rätt signifikativ För hela filmen, rätt träg liksom. Ja Så så, så tycker jag, lyssnare Det här är ju liksom ja, Jag håller inte med ja, ja, inte alltså, Man kan säga Det var cheesy men det funkade Ja, ja precis, det, jag de var precis Det kan man säga jag både karaktären Och filmen Precis ja. rätt nivå tycker jag. På cheesiness ja. och sånt. Så jag re rekommenderar verkligen till alla att gå och se. Verkligen rolig. Om man om man vill ha roligt i biografen så är det är helt att gå och se. Ja, jag håller också. Med. Men jag tänkte, nu går jag tillbaka till Avengers. Jag tror inte vi ska räkna med att uh, Hulken kommer vara så mycket med att alltså liksom med Avengers hjälpa till att saving the world. Inte. Nej. Vad då? då? För jag vad tänkte du säga Jag tänkte säga att du har ju läst serietidningen väl? Ja, jag prenumererar på det Avengers... Ja, precis. Men du får inte förstöra storyn nu. Nej, just ska inte. Men nu... Alltså, det här tycker jag inte förstöra. Men jag tänkte han är mycket... här med. De har ju en flygande hangar eller det avengers botten. Ja, det är den. Nej. Visst är inte. Jo, just det. Det är med på en av posterna också ju. Den där stora skeppet på Nick Fury-posterna också, eller hur? Ja. Ja. Men jag tänkte, mm. att han är han är typ professor han ska hjälpa till med så vissa grejer se vi på i skeppet alltså typ hjälpa Nick Fury och alla med så här typ ja oh, som en professor han gör men att han sen han har typ, vi ser att i filmen han har lärt sig kontrollera sina krafter men han håller på där och fixar och till slut ja oh, kan inte kontrollera sina, sina krafter och blir hulken att till slut kommer Avengers typ slås mot hulken den ja det är så det är väl vi... så i... Var det så i serierna sa du eller alltså... Ja det hände i serierna och sen i Animerade filmer som typ The Ultimate Avengers ja. Jag tror faktiskt att de kommer köra hulken Som good guy i filmen faktiskt Om jag får gå på magkänsla mm. Det tror jag också uh. Men jag tror att han kommer vara väldigt skeptisk i början Eller alltså Som man är i The Incredible Hulk Jag tror nästan det kommer börja med att de har Hulken, alltså han är inte Han är inte som Banner Han är han är som hurken med att de typ jagar ner Han, han är skitförbannad De tar han dit och han bara Typ att sitta i en bur eller något såhär ja. ut... så, Jag tror verkligen att det blir Alltså att han blir den här klassiska loose Cannon karaktären Alltså som man inte riktigt vet vad man har Alltså mm. det, det tror jag de kommer utnyttja Alltså det här med hans ilska och det till i alla fall Jag tror nog mer att det kommer att vara så att Han vill inte vara med Och sen så kommer han liksom rädda in. Dem. Ja, precis ja, typ. att, ah, det händer det. någonting med alla och så måste han åka Nå han något sånt tycker alltså jag. Jag tycker på det och... Ja, precis. Ja. Det känns nästan som att Captain America är den som kommer typ först bara, jag hjälper till. Ja, är ja, är så jävla gudgrejer så. Ja. Ja. <laughs> Thor är ju också lite så här ah, kommer han typ på tal om det. Alltså, vad, vad tyckte ni om scenen i Captain America när han slänger sig över granaten för jag att det var... rädda alla? När nice. man liksom ska bevisa att han han är ju verkligen guldkarrikt. Om en, ja. en tysk för en sedit om den sätter den var ute. Ja. Typ här tyska, som ska typ bli SS-soldater. Såhär ungdomar. Då är de en Hitler Hitlerjugend eller? Hitlerjugend. Då är det en kille som kastar sig på en granat. Mm. Bara för att är rädda. Ja, visst. Mm. Men det här, jag tyckte det var skönt. Så är det kanske lite överdriven, men ja. Ja. <laughs> jag tyckte det var lite. Ja, lite över toppen. Ja, ja. Men oh. jag tänkte Iron Man, helt Tony Stark I Iron Man 2, då säger ju vad heter det, Nick Fury att Han inte är kvalificerad för att vara med i The Avengers Ja just det, han får någon Det är någon som är i slutet, han får någon, någon Mappa eller någonting där det står ja. att han inte För det känns som att Tony Stark Han vill inte vara med i Avengers Men, alltså, men att typ Nick Fury säger att han inte är kvalificerad Bara för att typ, Tony Stark <skratt> Bara för det att jag fan var med Ja, då vill ja precis Ja det här jag, Förbjuden alltså, frukt, igen. alltså det här. Ja. Mm. Ja, visst. Så skulle det kunna vara. Men det känns ändå som de kommer bygga på det lite mer. Inte bara så att köra i början av filmen, liksom att äh, locka dig hit genom att. Nej, så alltså, de kommer ju ja. behöva ha, alltså en superlång prolog för att få in alla karaktärerna. Ja, Nej. kanske. Men det alltså, kan de, ju... de räknar det kan ju... väl. Ja. See. See. Ja, de, jag, jag hoppas då. eller de, eftersom de gör så här med filmerna så räknar de väl med att man har sett de andra kanske. Jag vet inte men det måste ändå funka Med alla. Jo men jag, jag vill jag inte ha typ ett montage bara Fem minuter in och håll nu alla medlemmar nu sitter de där nu ska vi gå ut i den här världen Nej är ja, det är så svårt de... att säga hur jag, jag... jag vill gärna se typ så här Nick Fury och hans team åka runt och typ så här. Det men vore ju rätt, fett om det blir liksom en... att de uh, uh, gör filmen så att den normala publiken också kan se inte bara nördarna Nej. Det, är, det är ett massivt projekt liksom, Så de måste ju bygga det så. så är ju alla filmer idag Det vore ju fett om de verkligen gör det här alltså, tre Alltså, Första tre timmar långa Superhjälte eh, Eposet, eposet liksom, Jag verkligen bara krämar ut ordentligt alltså, ja, fan, Det vore riktigt fett ja, Om man gör liksom, en timme Presentera alla karaktärer liksom Och så en timme eh, liksom, i, I mitten Del två och så sista timmen Bara slutfighten allt det där Det vore ju hur fett som helst Men jag vet inte mm. om de alltså, om de kan göra det Nej, Det är för långt de det kommer bli det. Typ en någon, två timmar. Är den inte Nej. över 1,20 så blir det besviken Eller 2,20 menar jag 2,20 tror, tror jag också Den kommer, alltså, den kommer pressa 2,20 tror jag 2,20, 2,30 kanske oh. Men oh, det skulle så. vara fett alltså, Med tre timmar vilken grej det skulle bli Så är det verkligen jag hoppas inte det som så en standard katt Ja. Alltså. Ja. Men jag hoppas i alla fall inte att det är det som är Captain America alltså Captain America kändes det var ju två timmar det var den? Ja, två timmar och 44 minuter. Men den kändes väldigt, ja. väldigt väldigt alltså den snabbt puff när den slut typ. Ja, visst, den skulle faktiskt kunna ha haft liksom en kvart till eller någonting och Ja. Nej, nej, ja. nej. <laughs> Fläskat ut lite några scener till liksom tycker jag. Ja. Och ja, lite mer sköldkastande. Uh, nej men lite mer Kanske på slutscenen där liksom, Med flygplanet och det där lite mer Skulle jag kunna, skulle jag kunna önska mm. Men alltså Sen får vi räkna med att det kommer komma upp uppföljare På The Avengers för alla skådespelare var de har skrivit upp sig på typ sex filmer var Va har de? Nej är det inte bara tre filmer Eller, Nej det är uh, Vad heter det Det är väl Samuel L. Jackson som har skrivit på för Han har skrivit på nio Och det var Det är helt sjukt. Chris Evans skulle ha sex från början men han valde tre så han, han kan ju lätt göra Avengers Eller Avengers 2 eller Captain America 2 Det är ju i och för sig En jävligt skön tillskott till kassan säkert Alltså ja. och En väldigt säkerhet men, för dem Robin Daniel och, gör för mig att han skriver på för sex filmer Och, och han har gjort tre nu Ja alltså ja, att han har tre kvar Ja, han, Men det blir Armin 3 Avengers säkert ja. Jag tänkte i alla fall I framtida Avengers filmer så lär vi ju säkert De, kan inte ha, de, måste, de kommer ju säkert introducera Någon ny typ Ant-Man Ja det, ja det är möjligt De kommer säkert göra en Ant-Man film hos inte med Ant-Man mm. Tror jag Ja kanske Men det skulle vara coolt att se Edgar Wrights Ant-Man Alltså det vore riktigt ja. coolt I, I regi av Edgar Wright ja, också visst. Eller? Men är, har han siktigt inställt på det Eller, eller ska nej Nej jag tror bara det är manus ah, Okej okay. tråkigt I tillfället i alla fall mm. tror jag. Men något som skulle, det coolaste skulle vara om Marvel fick tillbaka rättigheterna till Wolverine och Spider-Man och vi fick ha med dem i en uppföljd av en ljus. Ja, det vore ganska kul. Kanske. Det har skjutits med. Eller så blir det för mycket. Jag ser hellre vad heter det, nuvarande eller basic Spider-Man eller Marvel Spider-Man. Inte jag. Alltså är Amazing Spider-Man, det är så kul att Mark Webb regisserar den tycker jag Passande efternamn i och för sig mm. Men, mm. men alltså, det är kul att han gör den jag, jag älskar 500 Days of Summer Så jag tror, och från trailern sett Alltså, den här Mirror's Edge Alltså, det är skitsnudigt ja det var riktigt dåligt dålig CGI faktiskt det tyckte jag också det känns, det känns, om man tittar på Mirror's Edge så är det inte långt ifrån det är inte mycket förbättring därifrån och det är inte bra alltså typ, typ fåglarna som flyger iväg väg när han kommer till taket och det, det ser ut som liksom ja, fåglar på ett band eller något men alltså ja det var, så det var inte så roligt tyckte jag men annars så är det kul med Andrew Garfield och Rice Seacrest och det är en skön rolllista och sådär så det ska bli kul och Jeffery well, Sturkana i Marvel lineupen Ja, The Lizard Men det borde, jag skulle vilja se De, de fick ju se eh, The Lizard i, Alltså CGI-versionen då På Comic-Con, oh, Så fick jag hoppades också. på att, a oh, snälla, släppte det materialet liksom. Men det gjorde de ju inte mm. Så vi får säkert mm. vänta, det blir väl en full längd trailer kanske Som vi får Jag skulle vilja bara ha en, en bra bild på honom Ja, visst Men jag är lite Jag har stora frågetecken När det gäller Emma Stone Jag vet inte om hon kommer klara att och... Pull this off liksom okay. Nej. Hon är, Jag tycker hon är jättebra i Zombieland Till exempel men hon har inte visat så mycket Nej. Alltså ja. på hur bra hon är Riktigt så som... Har ni sett ECA eller? Jag har inte sett den här. Ja jag har sett den ja. Ja. Tycker, Är hon bra där eller? Nej, det, ja okay. ja. Hon, hon, har, hon har ju liksom egentligen bara En, en sorts stil ja. och, det det, ja, och det är det Ja. Och det, är det hon gjort I alla fall ja. Så jag gillar den inte särskilt mycket. Men jag hatar Kristen Dunst också. Så. Eller mer. Så. Ja, det måste ju vara ett, en uppgärd därifrån i alla fall. Det var inte super men de är inte samma karaktär? Det är... Nej, det är inte samma karaktär, men det är ju ändå intresse ja, i filmen. Så. Är inte Mary Jane med alls, eller? Nej. nej. Okay. Men Martin Sheen okay. som var Ja, och Sally Field är ju Forrest Gumps morsa. Hon spelar ju hans... Morsa, det är coolt Ja men det är bra casting på där ja. ja och Dennis Leary, jag gillar Dennis Leary Det ska bli kul att se honom som Aha, det är lite... Stacys farsa ju Precis. Men jag undrar hur det är stor roll han kommer ha Ja det är frågan Vem var det nu som fick rollen som, som Han som J. Jonah Jameson äh, som Är det klart? Jag tror inte jag tror det är jag. klart jag det var ju Superman det var klart vem Ja, Perry var White tänker jag på ja. Lawrence Fisher ja. fick den rollen. Det. Ja det, var Det var. Det, ja, var det som vore kul är... om eh, JK Simmons kunde komma tillbaka till Spiderman Han var ju Brody. Ja, han, ja. han är som född och spela Jay och Jameson, det var riktigt coolt. Mm. Ja. Så ja, det vore kul om de tog in hon honom igen. Ja. Men mm. det är riktigt intressant att de har plockat in en regissör som Mark Webb. Ja, visst. För, för, för ja. Det, Summer var riktigt bra. Och sen har han liksom inte regisserat sig eller mycket mer. Eh, han har ju gjort eh, eh, någon eh, så här Three Doors Down-dokumentär och eh, ett The Office-avsnitt och sen en Lone Star-pilot. Så han är inte så himla mycket mer. Han är relativt oprövad så det är rätt coolt att de satsar på honom ändå. Men, men jag tror de satsar på en lite yngre publik nu med nya men och lite mer så här... Uh... Lite edge? Alltså lite, um... Jag tror det är ändå lite mer så här typ High school romantik drama alltså lite Ja säkert. precis Och så lite indie känsla också så här, Ja jag. precis mm. Det kommer säkert inte vara så jättemycket så djup det Känns som att de har tonat ner på actionen, typ. så action och... Ja visst Ja jag är också väldigt osäker nu När det gäller first person Jag hoppas verkligen inte att det är mycket av det Nej inte jag heller alltså förutom, förutom att det såg jävligt dåligt ut så ja, det, Jag vet inte en... ja, idé. Där det är en idé. Den, ja, idén är bra Och liksom känslan som man fick av det tycker jag var jävligt coolt. Men en, sen är det också det är helt ålkvår eller Och kan göra mycket på det. Där. Den är de kommer köra den i 3 eller eller hur är det? Mm. Ja, är för att om det är, är 3D, i Edge -perspektiv, det ju Mirage perspektiv blir det rätt coolt då. Ja, ja det kan bli efter. Men hallåvis filmer om The Avengers Vinci i 3D film är att de gör det. Ja, den är mm. uh, i 3D. riktigt vad det tre. Måste... Riktigt tre måste de göra. Kanske. Nice som fan. Har ni sett de, sett videosarna från The Dark Knight Rises när de kvaddar grejer? Har ni sett det, eller nej nah, Jo, så. när de åker med The Batwing. Ja, oh, Batwing. Eller de, the s F kvaddar Bat de, ju, de kvaddar ju ett, ett rörljus. Kör de ju på med Batwingen. Och så bräcks ju en, en riktigt av från Backwingen, Batwingen också. Och sen kör ju eh, Anne Hathaways stuntkvinna. Hon kör ju in i en IMAX-kamera också med ja. betbetpåden. Har ni sett den också då? Ja, det det är ju jag Vad kostar? Kostar flera miller Jag Nåväl, så du en sån i Dark Knight också. Ja. Och, alltså, det jag... är ju svindyrt. Alltså. Vi... Vi fick ju sparken direkt. Jo, eh, Victor, jag måste fråga så det lite. Eh, du, du kollar väldigt mycket på mat material innan filmen är. inte Tycker du att det förstör lite? Nej, faktiskt inte. Jag, jag har aldrig problem med det faktiskt. Jag, jag lever mycket på trailers. Jag, ja. ja, Trailers tycker jag också väldigt ja. mycket om. Ja, det, det är många som klagar på att nej, de, de alltså, avslöjar för mycket och sådär. Jag, jag har aldrig haft problem med det. Så alltså. jag tycker... Alltså trailers är, hur mycket de än avslöjar så är trailers det är två och en halv minut av en film som är liksom minst 90 minuter lång. Alltså det kan inte, det är helt omöjligt att den, alltså att så, så korta minuter kan. Alltså man har ju ändå minst liksom 80 ja, men, minuter till kanske att se komedi, material. Komedier, komedier är det ju, där förstör det ju. Ja, lite. Alltså, de så stora gags och sånt liksom. Det, det kan jag hålla med om att det blir Sen, sen så tycker jag också att. Uh, jag skulle aldrig kunna. Jag kommer ihåg när The social network kom, eller det var väl några månader innan kanske. Och ja. du kollar på jätte, jättemycket så här klipp och sådana grejer ja, och skriver i tråden ja. hela tiden. Jag skulle aldrig kunna göra det för då, då har man ju sett jättemånga så här, key scenes redan ja, innan Fast, fast de, de väljer ändå att släppa, förutom om, om vi då säger Captain America nu som bara släpper slutscenen Det var ju helt. Det var ju Men alltså i The Social Network, de väljer ju ändå scener Som liksom inte pajar Alltså, det, jag såg ju alla de scenerna Och det, det var ingenting som gjorde att den Filmen blev sämre för det Alltså, jag satt, jag satt en femma, klockan i femma på den först Och nu har jag sänkt ner lite en fyra Men alltså, det är ändå en helt <skratt> fantastisk film Ja, jag tycker att det är så klart femma Jag tycker att eh, Akademin eh, kunde verkligen ha visat framfötterna där Och eh, gett den Oscar istället ja, för... The King's Speech uh, The King's Speech, The King's Speech är, är den bästa filmen från 2010 mig. Liksom. Nej, nej, nej alltså, Den, den, den, den är så, den den så är... Underbart underhållande och skön ja, Den är skön so... jag håller med Det är jävligt skön tempo och känsla ja. Och liksom atmosfär så, här. Ja, det... så det är en jättebra är film som... The King's Speech också Men ja, alltså... ingenting att sätta upp de mot Social Network eller Black inte Swan och Den var brottande spelare Jag gav The King's Speech En trea för jag tycker att Nästan alla i den filmen går på Uh, går på, uh, vad heter det? Auto. auto. Ja, jag håller med lite, den är väldigt så här, den känns väldigt auto. Ja, uh, alltså jag, jag, jag kan inte tänka mig att det är, var en sån tuff prestation för Colin Firth liksom. Han är mycket, mycket bättre i Single Man så för mig en femma. Jag uh, tycker Rush var den bästa i Kings Beach. Det håller jag ja, inte med om jag, jag tycker han verkligen gick på autopilot nej, jag, tror, jag, tror, jag tycker också Rush är bäst Tror jag faktiskt håller ja, med Men, han, men alltså men det är ju inte så alltså, som Fincher liksom. Han pressar Isenberg och Garfield och Timberlake och alla de liksom. de, är de spelar. Ja, de spelar ut hela sina register. Alltså, ja, jag. Här, här är skådespelarna mycket, mycket större än regissören. Liksom. Ja, visst. Så de, de bara kommer in och gör sin grej och så drar känns det som. Och den här Precis. filmen var ju verkligen, verkligen gjord för att vinna Oscar också. Ja, uh, den är väldigt säkert till detta och så. Men, så. Ja, och jag tycker verkligen att ak akademin kunde, kunde liksom visa att. att att vi är faktiskt inte bara en massa 80-åriga gubbar som tycker. att alltså, Vi om, är inte gubbar. Nej, men Sen precis. får man också tänka Alltså de kan bara. Alltså, den var, vi tyckte inte den var bäst, men vi, vi tar den bara för att visa. De tar ju ändå den de tycker var bäst. Ja, så är det. Ja, de, de, de, de kan inte sitta och diskutera i grupper även om vissa gör det kanske. Men liksom ja, det känns ändå det känns ändå som de, de alla har koll på den här politiken. Alltså som, Ja, som ja, alltså, det var ju såklart att den skulle vinna Det var ju inte question about it. Nej. Jag hade häpnat om Social Network hade vunnit Det hade jag var skitbra För det, det visar att de liksom är lite moderna i alla fall Jag höll ju fortfarande tummarna på värsta skrällen Och Black Swan skulle komma hem det på slutet där Men nej Nu när vi snackar om det här. Fatta en film med det typ Tänk er 12 Angry Men fast en Oscarsakademin De ska besämma filmen Ja det har varit det, det ska vara Nästa film för dig Anders. <laughs> ja kanske det mm. <laughs> Och med det Tycker att vi runder av denna podcast. Vill ni lyssna igen eller veta mer om oss, eller kontakta oss och ge oss beröm kritik eller ställa frågor så kan ni göra det på vår hemsida filmixen.se. Tack för denna gång och förhoppningsvis hörs vi snart igen.